דרך גן המלך בשער בין החומותיים, וייצא דרך הערבה. וירדפו חיל כשדים אחריהם, וישיגו את צדקיהו בערבות ירחו, וייקחו אותו, ויעלוהו אל נבוכד רצר מלך בבל, ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים.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 אשר עדת יגור מפניהם, כי מלט עמלטך, ובחרב לא תיפול, והייתה לך נפשך לשלל, כי בטחת בי נאום אדוני.